Темряву він одігнав і хмару навколо розвіяв, сонце засяяло знов, і вся освітилася битва. До Минелая в бою голосного Еант тоді мовив Глянь, мене лаю, паростку зевсів, чи є де живий ще Нестурів син Антілох, душею своєю могутній. Хай до Ахіла відважного він побіжить якнайшвидше і сповістить, що загинув товариш його найлюбіший. Так він сказав. Не перечив, йому минелай гучномовний, і тої ж миті подався у путь на чоле от кошари, де від людей і собак, відгризаючись, він натрудився. Ті не давали йому до волового жиру допастись, цілу вартуючи ніч. Він же свіжого прагнучим яса рбався вперед, але марно, і з рук буби страшних на нього свистом летіли потоком Густимі списи зловорожі і пломінки смолоскипи, Що жахом праймали пекучим. І на світанку відходив він геть із засмученим серцем. Так від Патрокла тоді Менелай у бою гучномовний ішов неохоче, боявся, бо він, що горне ахеїв, страх непоборний, і труп ворогам вони в здобич покинуть. До Миріона й еантів обох він почав говорити: "Гей ви еанти, аргеїв вожді, і ти, Миріоне, чи не пора нам Патрокла, нещасного лагідну вдачу нині згадати, яку виявляв він до кожного щирість, поки живий був? Та доля і смерть його нині спостигли. Мовивши так, одійшов одних геть менелай русокудрий, дивлячись пильно навкруг, як орел, про якого говорять, що зміж усіх піднебесних птахів його зір найгостріший. Високо в небі, ширяючи, бистрого він не прогледить, зайця, що десь під кущем притаївсь густолистим і раптом, впавши на землю, хапає – у кіхті й життя позбавляє. Так і твої, Менелаю, Годовансью Зевсів, яскраві, Очі навколо усюди по лавах Зорили Ахейських, Чи не покажеться Несторів Син ще живий поміж вою? Раптом його він побачив На лівім крилі бойовища. товаришів підбадьорював той, Укріпляючи дух їм. Тож, підійшовши до нього, Сказав Менелай Русокудрий, Паростку земсів, сюди підійди, Антілоху, почуєш вістку сумну, що, бодайбо ніколи вона не справдилась. Сам, ти гадаю, тепер на власні вже очі побачив і зрозумів, що Данаєм біду божество посилає, а перемогу троянам Патрокл, найславніший захеїв, хею, у поліг, і Данаїв журба охопила велика. Тож до Ахіла біжи. «На човнах розказати Ахейських все, що тут сталося. Нехай на човні порятує хоч голе тіло, озброєння ж Гектор, і зняв з нього шоломосяйний». Так він сказав, антілох аж жахнувся, словаті почувши. Довго стояв він цілком онімілий, гіркими сльозами сповнились очі і голосу дужого зразу позбувся, та не лишив він про те слів без уваги. Швидко побіг Лаодокові зброю, свою передавши свому супутцю, що коней тримав при нім однокопитих.